Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Taif Ya Yuhannas Wahai manusia Kul la ilaha illallah muhammadur rasulullah Itu penduduk Taif Tidak yang tua, tidak yang muda Tidak yang anak-anak Melempari pebatuan di wajah Rasulullah SAW Ini Jahilnya minta ampun itu penduduk taif itu Mekah itu Jahilnya minta ampun kepada Rasulullah SAW Dimusuhi Nabi SAW ketika mengajak dalam kedamaian Diajarkan agama yang selamat apa yang mereka sampaikan kepada Nabi Bukan dengan lisan, Tapi dengan batu Lemparan Sehingga datanglah Bilal bin Rabah Zaid bin Harith Melindungi wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang Nabi katakan terhadap mereka Nabi tidak memusnahkannya Nabi tidak memusuhi mereka Namun apa yang Nabi katakan Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma diqom Fa innahum la ya'lamu Nabi berharap mereka ini Mendapatkan hidayah di Diqom Musuh ini Ditimpukin masih dikatakan kaum ini Dakwahnya ditolak oleh Penduduk ta'if Tapi dikatakan Sudah darah ngalir itu Ditimpuk Dilempari bebatuan. Allahumma hidi, qawiin, fa innu lahiy alam. Mereka mendapat doa dari Rasulullah SAW tidak menyenangi apa yang didakwahkan oleh Rasul SAW. Inilah pribadi Rasulullah SAW. Yang sampai-sampai di dalam riwayat Ya Rasul, sedang kau izinkan bahwasanya ini bukit Tuhan ini, kau izinkan aku untuk membalikkannya, menjatuhkan kepada mereka, mereka maka kujatuhkan mereka dengan gunung Uhud ini. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak mau. Kenapa? Karena Rasul mengharapkan Hidayah sampai kepada mereka Karena memang Nabi diutus oleh Allah Inna arsalnaka rahmatan lil'alami Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alami Sebagai pembawa untuk kedamaian Kesejahteraan walaupun dengan musuhnya Walaupun awalnya tidak disenangi Tapi apa yang Nabi katakan Allahumahdi Padahal darah sudah ngocor gitu dan doa tersebut masih bersemayam di hati kita Doa tersebut masih kita dengar Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun Itu masih terdengar Bahwasannya bagaimana perasaannya saat itu dia mengangkat kedua tangannya tidak peduli darah itu mengalir yang dia yang dia peduli adalah adalah tangannya diangkat ke langit sambil mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala darah dia tidak mengelap darahnya yang sedikit pun yang diangkat adalah tangannya Allahumma dikaumifainna humla ya'lumu itu Sandanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengangkat kedua tangannya Agar dijatuhkan Bukit Uhud ke Taib Maka musnahlah penduduk Taib Tidak ada yang tersisa sedikit pun Namun Nabi Sallallahu Alaihi di Wasallam Diberikan sifat oleh Allah Sifat yang rahmat, Sifat yang membawa kepada kedamaian Satu-satu balik Masuk Islam di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Masuk Sayidina Hamzah masuk Islam, Sayidina Umar bin Khattab. Penduduk Mekah ini masuk satu persatu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya jahiliyah ketika mereka mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Allah, Teranglah hati mereka dengan cahaya hidayah. Teranglah hati mereka dengan cahaya keluhuran Begitu juga sahabat-sahabat yang lain Sampai hari ini Masih kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk mendengarkan kisah-kisah murid Alhamdulillah inilah anugerah kani'abatan yang terbesar Bagi kita muslimin Mendengarkan kisah Taubah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.